بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد məzhəbə təqlid etmə barədə dərslərimizi davam etdiririk və keçən dərstə məzhəbə təqlid etməyə inkar edənlərin bəzi iradlarına cavab edirik məzhəbə təqlid etməyə inkar edənlərin bir iradı da var onlar deyirlər ki hansısa bir məzhəbin imamının sözü çox vaxtı naslara müxalif olur yəni Quran və sünnətə mühalif olur Bəzə onların gətirdikləri dəlillərin zəif olduğunu görürük. Bu da onu göstərir ki, məzhəblər Quran və sünnədən uzaq olan görüşlərlə doludur. Naslara müxalif olur deyildikdə, yəni nasların zahirinə müxalif olur. Təbii ki, qəti naslara deyil. Zahir məsələsi isə çox geniş bir mövzudur. Yəni, bəzən nasların zahiri tərk olunur hansısa bir imamın yaxud onun əshabının hədisin zahirini tərk etməsi bir neçə səbəbə qayıdır. İmam İbn Teymiyyə rəximəhullahu tealə rafu ulmələm anil əimmətil ələm kitabında buna dair açıqlama gətirir. Yəni imamın hansısa bir hədisin zahirini tərk etməsinin bir neçə səbəbi var. Və bundan öncə buyurur ki, Və ülum ki, o, ümmət tərəfindən ümumi qəbul edilən imamlar arasında heç biri, Allahın və səllallahu alayhi və səlləm rəsulunun sünnətində kiçik və ya böyük bir şeydə ki, bilinsin ki, ümmət tərəfindən ümumi bir tərzdə qəbul edilən imamlardan heç biri şəkildə Allahın rəsulunun sallallahu alayhi və səlləm kiçik yaxud böyük məsələlərdə olsun fərq etmir müxalifət etməyi qəst etməmişdir. Buyuruq ki, sayyid nəhü muttafiqun ittifaqan yaqiniyan ala wujub ittiba'ir rasul və ala an kull ahad minan nas ya'khad rasulullah. Onlar qəti şəkildə Allah rəsuluna sallallahu alayhi və sallam tabe olmağın vacibliyinə yetişdir olmuşlar. Bütün imamlar Həmsinə keçdi olmuşlar ki, Allah Rəsulundan savay istənilən insanın sözü qəbul da edilə bilər, həmçinin tərk edilə bilər. Və sonra buyurur ki, "Valakin ila wujid li vahidin minhum qaulun", qədə ca hadisun sahih bi xilafih. Ancaq onların bir məsələdə görüşü olarsa və həmin sözün qarşılığında ona mukhalif səhih hədis gələrsə, Alimin həmin hədisi tərk etməsində bir üzrün olması lağiddir. Yəni bir səhih hədis gəlir, alim isə o səhih hədisi tərk edib digər bir görüşə əməl edir. Və buyurur ki, bütün bu üzrələr 3 sinfdən ibarətdir. 1-ci buyurur ki, alim peyğəmbərin sallallahu alayhi və sallam həmin sözü dediyinə etiqad etmir. Burada da müxtəlif səbəblər var. Ola bilsin də, hədisin isnadı onun qatında sabit olmayıb və yaxud da ki, hədis ona gəlib çatmayıb və bu səbəbləri Şeyxülisən bin Teymiyyədə qeyd edir. Bu, birinci qisimdir. Yəni, buyurur ki, üç sinifdən kənara çıxmır. Birinci buyurur ki, alim Peyğəmbərin s.ə.v. həmin sözü dediyini eytiqat etmir. İkinci, Peyğəmbərin s.ə.v. sözü ilə müzakirə mövzusu olan məsələni qəst etmədiyini etiqad edir. Hansı bir məsələdə Allah rəsulunun sözünün o mövzuya aid olmadığını etiqat edir. Və üçüncü qisim Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm dediyi sözün və həmin söz nəticəsində ortaya çıxan hökmün nəsq edildiyinə etiqat edir. Bu üç səbəbdən hansısa bir fəqih, hansısa bir müştəhid Allah rəsulundan gələn hədisin zahirini tərk edir. Və sonra o üç məsələdən ona yaxın səbəb, qeyd edir. Birinci səbəb buyurur ki, ola bilsin ki, hədis həmin alimə çatmamışdır. Ona görə də Allah Rəsulunun həmin sözü dediyini eytiqat etmir. İkinci səbəb olaraq buyurur ki, ola bilsin də ki, hədis ona çatmış, ancaq onun qatında sabit olmamışdır. Yəni, ola bilsin ki, hədisin isnadında məcğul, yaxud yalanda ittiham edilən, yaxud da ki, hafizəsi zəif olan rabi var. Və yaxud da hədisin isnadı münqatı, yəni qırıq isnadır. Halbuki digər imamlar qatında ola bilsin ki, həmin hədis səhih hesab olunmuşdur. Və digər bir səbəbi qeyd edib buyurur ki, hədisin zəif olduğunu etiqad etməsidir. Məsəl üçün bir imamın qatında ravilərdən biri güvənili ravilərdən hesab olunur. Digər imamın qatında isə həmin ravi güvənsiz və zəif ravidir. Və bu da təbii ki, rical elmi ilə əlaqəli olan bir məsələdir. Yəni, bir alim ravinin cərh edilməsi üçün bir səbəbi bildiyi halda digər imamın qatında həmin məsələ sabit olmur. Yaxud həmin imam onun üçün üzr yeri saxlayır və həmin üzr onun cərh edilməsi üçün əngəl olur. Yəni, hansısa bir imamın qatında hədisin zəif olmasıdır. Başqa bir səbəb. Buyuruk, hansısa bir imam bir ədalətli və hafizəli Ravi'nin hədisin qəbul edilməsi üçün müəyyən şərtlər qoyur. Bəzi alimlər, imamlar hədislərin qəbul edilməsi üçün müəyyən şərtlər qoymuşlar. Halbuki digər imam o şərtləri hədisin qəbul edilməsi üçün qoymur. Nəticədə hədisə verilən hökm fərqlənir. Birinə görə hədis səhihdir, digərinə görə isə zəifdir. Məsəl üçün bəzi alimlər hədisin qəbul edilməsi üçün onun Quran və sünnətə ərz ediləcəyini demişlər. İsnaddan öncə Quran və sünnətə ərüz ediləcəyini demişlər. Digərləri isə hədisin qəbul edilməsi üçün onun üsulların qiyasına müxalif olacağı zaman mühəddisin fəqih olmasını şərt qoymuşlar. Yəni, hansı bir hədis üsulların qiyasına müxalifdirsə, hədisi rəvayət edən mühəddisin fəqih olması lazımdır. Başqaları isə ümum insanların narayət edən mövzulardan olacağı zaman, yəni hədis o mövzu haqqında olacağı zaman, hədisin insanlar içində rəvaz tapmasını və yayğın olmasını şərt qoymuşlar. Və həmçin digər şəhətlər də mövcuddur. Yəni, alimlər hədisə qiymət verdikləri zaman müxtəlif şəhətlər qoymuşlar. Yəni, onun səhi olması üçün müxtəlif şəhətlər qoymuşlar. Və yaxud digər bir səbəb gətirir, buyurur ki, bir alimə hədisin çatması və onun qatında hədisin sabit olmasıdır. Ancaq bundan sonra onu unutmasıdır. Bir alim ona hədis çatır və hədis onun qatında səhi hesab olunur, ancaq bir müddətdən sonra... Hədis unudulur və həmin o imam bu hədisin zahirinə müxalif olan bir hökum çıxarır. Həmsin buyurur ki, bəzən hədisin dəlalətini bilməməsi səbəbi ilə hədisin zahirini tərk edir. Hədisin dəlalətini bilməməsi deyilikdə işte qəst olunan nədini. Bəzən hədisin ləfslərində qərib olan hədislər gəlir. Qərib deyilikdə, işte, yəni dəlaləti aydın olmayan kəlmələr varid olur hədislərdə. Misal üçün Muzəbənə kəlməsi gəlir. Muzəbənə kəlməsi bəzi alimlər qatında mənası aydın olmayan ləfslərdən hesab olunur. Muzəbənə fəqihlər qatında, misal üçün, bir insanın ağacın üzərində dəymiş xurmanı quruq xurma qarşılığında almasıdır, yaxud algı-satqı etməsidir və yaxud da ki, meynədə olan üzümü kişmiş qarşılığında alıb satmasıdır. Bizim şəriyyətimizdə bu qadağan edilmiş ticarətdir. Çünki biz bilirik ki, əgər xurma quruyarsa və yaxud da ki, üzüm quruyub kişmişə dönərsə, hədim baxımından biri digərindən az olacaq və nəticədə də bu alqı satqıya riba daxil ola bilər. Və hədislərdə gələn dəlalətlər səbəbi ilə də bəzən alimlər hədisin zahirində müxalif bir hökum çıxarılar. Və ya hut təşehh ul-İsram ibn Teymiyə buri hadisin müəyyən məsələyə dəlalət etmədiyini ictiqad etməsidir. Məsəl üçün hansısa bir alim qatında xususiləşən ümum hüccət hesab olunmur. Yəni şəriətdə gələn el-amul məxhus deyirlər ona. Və ya hutda ki məfhum şəriətdə olan hüccətlərdən hesab olunmur. Məsələn hənəfillərə görə məfhumul mukhalafə hüccət hesab olunmur. Və bu səbəbdən də həmin o alim hədisin zahirini tərk edir. Və həmsin buna bənzər digər səbəblər də zikr edir Şeyh Hüseyin bir teymiyyə. Misalson, buyurur ki, hansısa bir alim eytiqat edir ki, hədis nəs xolunub, bu səbəbdən o hədisi tərk edir. Və bu sözləri dedikdən sonra buyurur ki, və qeyd olunan bu 10 səbəb, aydın olan səbəblərdir. Və fi kəsiri minəl əhədith yəcuzu ən yəkunə lil alimi hüccə fə tərkəl əməl bil hədith. Və Bir çox hədislərdə hansısa bir alimin o hədisin zahirini tərk etməsində və ona əməli tərk etməsində onun bir dəlili bir hüccəti olur. Buyurur ki, Ləmnət dəliq nəhnu əleyhə Bəzən biz o səbəbi, tərk etdiyi səbəbi bilmirik. Yəni, avam bir insan alimin hədisin zahirini tərk etməsini müəyyən edə bilməz. Hansısa bir sıravi müsəlman imamın, müştəhidin hədisin zahirini tərk etmə səbəbini təsbit edə bilmədiyinə görə onun imamın sözünü tərk etməsi doğru deyil. Sonra buyurur ki: "Əl-alim qad yubdi hujjatahu və qad Bəzən alim öz hüccətini üzə çıxarır, bəzən isə onu üzə çıxarmır. Və izə əbdəha faqad təbluğun və qad la təbluğ. Bəzən isə onu üzə, üzə çıxartdığı o bizə çatır, bəzən isə hiç çatmır. Və izə bələtnə faqat nüdrikum mövdi ihticajih bəzən o bizə çatdıqda belə onun hüccət olan yerini biz anlıyıq bəzən isə heç anlamırıq da bu səbəbdən alimin hədisin zahirinə mukhalif olması onun sözünün tərk edilməsini gərəkdirməz çünki biz alimin hədisin zahirinə tərk etmə səbəbini bilmirik və biz onu təsbit etmək iqtidarımda da deyilik bir insanın filan alim fəqih Hədisin zahini tərk edib bu səbəbdən biz onun sözünü götürmürük deməsi doğru deyil. Çünki İbn Teymiyenin də qeyd etdiyi kimi, hansısa bir imamın, alimin hədisin zahini tərk etməsində bir çox səbəblər var. Və o səbəblərə də avam olan bir kimsə, elm əhlindən olmayan kimsə o səbəbləri bilmir və onu dərk etmək iqtidarında deyil. Və ümumiyyətlə müqəllidin gətirdiyi dəlilin zəif olması, hansısa bir müqəllidin gətirdiyi dəlilin zəif olması Heç də imamın məzhəbinin zəif olmasına dəlalət etmir. Çünki ümumi qaydaya əsasən, müəyyən bir dəlilin zəif olması hansısa bir mədlülün zəif olmasına dəlalət etmir. Yəni, orada olan mənanın zəif olmasına dəlalət etmir. Nəyə görə dəlalət etmir? Çünki onunla yanaşı digər dəlillərin olması ehtimalı mövcuddur. Fəqih, müctəhid. Həmin o dəlilləri bilir, laşın insanların çoxu, yaxud avam insanların, müqəllid insanların çoxu bu dəlillər barədə xəbərsizdir. Qeyrana və əl-xənəfi, rəhiməhullah, fəvaid, fi ulum, fiqh, iştabında buyurur ki, bilinməlidir ki, müqəllidlərin dəlilləri və cavablarının zəif olması imamın məzhəbinin zəif olmasına dəlalət etmir. Ləənəhu yümkünü ən yəkuna zəlikə liqusuri əfhəm ilmüqəllidin vədəmi və vusulünə ila kunh qaulil imam və ma'xəzəh buluşu cunh bunun müqəllidlərin fəhmində olan qüsurdən və imamın sözünün mahiyyəti və mənbəyini bilmədiklərindən yəni bu onlara çatmadıqlarından dolayı ola bilər və bu səbəbdən müqəllidlərin dəlillərin zəif olması səbəbi ilə imamın məzhəbinin zəif olmasını düşünmək doğru deyil əksinə digər bir dəlil yaxud digər bir cavab axtarmaq gələkdir Və mücərrəd olaraq məzhəbin zəif olmasını düşündüyü üçün təqlidi tərk etməsi icazəli deyil. Yəni, hansısa bir avam məzhəbin imamının dəlillərini bilmədiyindən ötürü onun qatında olan dəlillin zəif olmasını düşünərək məzhəbin imamının görüşünü tərk etməsi doğru deyil. Çünki buyurur ki, müctəyidin məzhəbinin zəif olmasına hökum vermək müqəllidin deyil müctəyidin işidir. Müqəllid hansısa bir məzhəbin zəif yaxud səhi olmasını müəyyənləşdirmək iqtidarında deyil. Bu, müştəyitlərə xas olan bir şeydir. Həmsinin məzəhəbə təqlid etməyi qəbul etməyənlər deyirlər ki, son dönəmlərdə hədislər kitablara toplandığı üçün və ümumən bütün şəri elmlər kitab halına salındığı üçün, hətta elektron kitabları da mövcuddur və hədisləri araşdırmaq asanlaşdığı üçün, yəni bu vasitələrin asanlaşdığı üçün, Son dönəmlərdə yaşayan insanların elmi bazası qədimdə yaşayanların elmi bazasından daha genişdir və daha çoxdur. Bütün elm kitabları kitab halına salınmış, elektron halında mövcuddur. Qədimdə yaşayan insanlara isə bir çox rəvayətlər, hədislər çatmıyıb. Bu səbəbdən, müasir dönəmdə yaşayan insanların elmi bazası daha çoxdur. Məsələlərdə onlara dönmək lazımdır, qədimlərə yoxdur. Qədimlərin bu yöndən elmində bir nöqsan var. Elmi bazasının zəif olmasından ötürü. Və İmam Təqüüddin İbn Teymiyyə rəhiməlullah bu məsələyə də zavab verərək buyurur ki, fərz edilsə ki, Allah Rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləm hədisləri yazılmış kitabların içində məhdudlaşır, yenə də kitabda olan hər bir şeyi alim bilmir. Ola bilsin, bir insanın böyük bir kitabxanası var. O demək deyil ki, insan kitablarda yazılan məlumatları bilir və yaxud da ki, bütün o kitabları oxuyub, orada olan bütün elmlərə sahibdir. Əslində, buyurur ki, demək olar ki, heç bir adam buna müəssər olmur. Bəzən bir adamın yanında çoxlu yazılmış kitablar olur. Ancaq həmin adam orada olan şeylərin bir çoxunu bilmir. Və sonra buyurur ki, Şək Xulisən bin Teymiyyə buyurur ki, Bəlillədinə kənu qablə cəm'i həzih dəvavin kano a'lam bisunnati min al-muta'akhirin bikaseer ustali bu kitablar bu kitablar yazılmamışdan öncə yaşamış kimsələr, alimlər sünnəni son dövrlərdə yaşayanlardan çox-çox yaxşı bilirdilər. Bu Buyur üçün li'anna kaseeran mimma indahum qad la yablughuna illa an majhulin aw bi isnad munqati' aw la yablughuna bil onlara Yəni bizdən öncə yaşamış imamlara Bir çox çatan və onların qatında səhi olan şeylər bizlərə ya məchu kimsə tərəfindən, yaxud qırıq isnadla çatır, yaxud ümumiyyətlə bizə çatmayıb Öncəkilə çatan məlumatlar ola bilsin də ki, ümumiyyətlə bizə çatmamışdır Buyur ki, Fəkənət dəvəvinuhum suduruhum əlləti təhvi adaafə məfid dəvəvin Onların divanları, kitabları, köksləri olmuşdur Onlar onu köksündə saxlayıblar o elmi. Dedi ki, həmin divanlar, yəni onların köksündə olan o elm qat-qat həmin kitablardan daha çoxunu ehtiva etmişdir. Yəni bu kitablarda yazılanlar onların köksündə saxladığıları elmdən heç də çox değildi, əksinə idi. Sonra buyurur İbn Teymiyə: "Həza əmrun la yashuk fihi man alim alqadiya." Bu məsələni bilən şəxs bu işdə heç şübhə etmir. Yəni bu məsələdə ağah olan insan Bu məsələdə həs vəqdə şübhə etməz. Həmsin Həfiz ibn-i el-Həmbəli. fədl ilmi ilm sələf. Alə ilm-i xələf kitabında buyurur ki, Fəyəcibu en yü'təqədə ennəhu leyse kullu mən kəthürə bestətan lil və kelamihi fəl-ilm kənə a'ləmə mimən leyse kəzəlik. İnsan eytikad etməlidir ki, heç də bütün məsələlər barədə geniş danışan və ilm sözlər işlədən insan, Bu vəsflərdə olmayan insanlardan daha elmlidir. Yə yəni, heç kəs düşünməsin ki, çoxlu danşan insanlar və elmi məsələlərə toxunan insanlar bu vəsflərdə olmayan insanlardan daha elmlidir. Nəyə görə? Buyurur ki: "Vaqadibtulīna bi jahalatin minan-nās. Ya'taqidūna fī ba'd man tawassa'a fīl-qawli minal-muta'akhhirīna annahu a'lamu mimman taqaddam." biz cahl insanlarla məbğtala olmuşuq. Onlar etiqad edirlər ki, Son dövrlərdə yaşayan və məsələlərdə geniş şəkildə danışan insanlar onlardan öncə yaşamış adamlardan daha bilicilər. Deyək ki, fəminhum men yazunnu fi şahs innehu a'lamu min kulli men taqaddama min ashabati və men ba'dihum likəsratati bayani və maqaleh. Onlardan elələri də var ki, bir şəxsin ondan öncə yaşamış səhabələrdən və onlardan sonra gələnlərdən daha çox bilir. Çünki həmin adam çox danışır və məsələləri bəyan edir. Yəni insan etiqad edir ki, hansısa bir alim çox danışırsa, deməli o səhabələrdən də birlişlidir. Və ya hətta onlardan sonra gələn imamlardan da birlişlidir. Çünki səhabələr çox qısa şəkildə danışırdılar və həmçinin bizdən öncə yaşamış böyük imamlar, sələfün dövründə yaşayan, məsələn, ister Abu Hənif olsun, ister İmam Malik olsun, ister Şafi Əhməd olsun, onlar məsələləri qısa şəkildə bəyan edərdilər. Məsələlərə elə geniş izahlar verməzdilər. Bəzi insanlar isə düşünürlər ki, Məsələn, Şeyxülislam İbn Teymi hamıdan çox danışdığına görə o dörd imamın hamısından biliklidir. Yəni bizim dövrəmdə elə insanlar var. İbn Racib isə deyir ki, bu insanlar cahildirlər. Deyir, "Və minhum man fuqaha al-mashhurin al-matbu'in." Elələrlər də vardır ki, tabi olunan məşhur fəqihlərdən daha bilikli olduqlarını deyirlər. Yəni biz dediyimiz kimi dörd imamdan daha bilikli olduğuna etiqad edirlər. Və bu da nəyi gələşdirir? Dörd məzhəb imamının sahabelərdən daha bilikli olduğularını gərəkdir. Çünki onlar sahabelərdən daha çox danışmışlar. Və həmçinin dörd məzhəb imamından sonra gələn insanların dörd məzhəb imamından daha bilikli olduğunu gərəkdir və bu silsiləvi şəkildə belə uzanır. Bu isə buyurur ki, batıl bir sözdür. Bu hada tanqusun azimun bisalafis salih və isaatu zannim bihim və nisabatu lahum ila al-cahl ilmi və la havla və Bu isə Sələfi aşağılamaq, onlar barədə pis zəndə olmaq və onları cəhalətə və elmin azlığına nisbət etməkdir. Yəni, əgər insan elə bir eytiqatdadırsa, o bununla sələfi, onlardan sonra yaşamış imamları aşağılamış və onları cəhalətdə itham etmiş olur. Və aydın olur ki, hansısa bir insanın elmi məsələlərdə geniş danışması, məsələləri təfsilatı izah etməsi onun özündən öncə yaşamış imamlardan birikli olduğunu ifadə etmir. Və bəlli olur ki, bəzi insanların bu iddiası əsasız bir iddiadır. Onlar iddiə edirlər ki, müasir dönəmdə artıq bütün kitablar, yəni bütün əsərlər kitab halına salınmış, bütün elmlər toplanmış, hətta bir kompüterin içində 10.000 min, 20 min, 30 min, min, kitab olur. Amma bu demək deyil ki, o kompüterin arxasında oturan insan İmam Şafiqdan daha biriklidir. Və inşallah ki, gələn dərsimizdə, Onların gətirdiyi bir irada açıqlama gətirəcək. Onlar deyirlər ki, yəni məzəhəbə təqlid etməyi inkar edən kimsələr iddia edirlər ki, imamlar özlərinə təqlid etməyi qadağan edərdilər və insanların da onların götürdüyü mənbəyə dönməyi onlara əmr edərdilər. Və həmsin deyərdilər ki, əgər hədis səhiq olarsa, o mənim məzəbimdir. Bu məsələyə də inşallah ki, açıqlama gətirəcəm. Ve Allah için, və Allah Taala bize əşir fayda götürən qullarından üçün aqulu qouli hada və astəğfirullah lihi və lakum və